نشكر الله تعالى على نعمه الجمة وعلى إحسانه الكثير وعلى نعمته من إعطائنا فرصة للقاء في هذه الليلة الحمد لله سجلا بوجي بقى الله سبحانه وتعالى kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di malam ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita Yang mana kita sudah sampai pada ad-dars al-thamin Nahnu wasalna fi ad-dars ath-thamin. Laqad min ad as-sabiq fi al-muhadharah al-madiyah. Kita baru saja menyelesaikan ad-dars as di pertemuan yang lalu. Wal an nadkhul fi darsin jadid. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran baru, wa huwa ad-dars thamin Pelajaran yang ke-8. Baik, kita buka ad darsus -samin. Di buku cetakan baru, ad darsus ada di halaman Isnani Warbaun. Isnani Warbaun, 42. Ama fi At-Tabah Al-Qadimah, ada pun dicetakan yang lama. Yang ini lebih tersebar luas daripada cetakan terbaru di halaman kam yakhi alladhi indahu tabaq al-qadima kam 41 41 41 41 itnan wa arba'un sekali lagi alladhi indahu al-kitab min al-jadida yang punya buku cetakan terbaru Ad dars tsamin fi safha pelajaran ke-8 ada di halaman 42 amman ladina indahum at-taba' al-qadima adapun yang memiliki Ceritakan lama Darsus 8 Fisafah Ada di halaman Wahidun Warabaun 41 Baik Istami'a jaydan Ana akra Al-an Unzuru ilal kitab Ya khuan Unzuru ilal kitab Wastami'a jaydan Unzuru ilal kitab Wastami'u jaydan Mamanah unzuru ilal kitab Lihat, Lihat ke buku Wastami'u jaydan Dan dengarkan dengan Baik. Ad-darsus-thaminu Hadha ar-rajulu Tajirun Hadha ar-rajulu Tajirun Wadhalika ar-rajulu Tabibun Wadhalika ar-rajulu Tabibun Ismu At-tajiri Mahmudun Ismu تاجر محمود واسم الطبيب سعيد واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب وذلك البيت للطبيب بيت تاجري أمام المسجدي، بيت تاجري أمام المسجدي، وبيت الطبيب خلف المدرسة، وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة؟ لمن هذه السيارة؟ ولمن تلك؟ ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة؟ ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتجري. هذه السيارة للطبيب وتلك للتجري. هذه السيارة من الياباني. Hathihis sayyaratu minal yabani Watilka min amrika Watilka min amrika Hathihis sayyaratu minal yabani Watilka min amrika Taib, alladzi indahu su'ubah filqira'ah Yang ada, memiliki kesulitan dalam membaca Ketika anda baca, antum uktubul al-harakat ya kawan Uktubu al-harakat, antum Tandai harakatnya, agar ketika nanti kita bacaan antum tidak salah. Ini. Ana akara maratan taniah, wa nasyurah insyaAllah ba'ad al-kalimat al-jadidah. Ana baca sekali lagi, lalu kita akan menjelaskan beberapa mufradat yang baru. Wa alhamdulillah, wajadna fi hadha nass an al-kalimat aksharuha alaysad-jadidah. Aksharuha qadimah. Dan alhamdulillah kita temukan di nas ini sebagian besar mufradatnya adalah mufrad yang lama bukan mufrad yang baru. Sekali lagi, di nas ini kita temukan sebagian besar mufradat yang ada di di, di nas ini, bacaan ini sebagian besarnya bukan mufradat jadidah. Wa ana arju alla yus'al maratun akhra hadhihi mufradat dan ana harap tidak ada lagi yang menanya tentang qosa kata yang lama ini. Jadi annal mafruhah annahu laius al. Mafruhah annahu kud fuhim min al min al zaman. Dan seharusnya ini tidak ditanyakan. Tapi kalau sahaja memang ada yang terpaksa bertanya, karena memang baru saja mungkin baru saja mengikuti pelajaran ini, baru saja pertama kali atau kedua kalinya, maka insya Allah kita akan menjelaskan. Tapi ya kawan, unsurulilah kita bawaromar tansania waana akra. Wa insya Allah syarah beberapa kalimat al jadidah Haha, Raja Lu dalir, dan Raja Lu tabib. Saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, ada yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya Anta, anta, tafaḍḍal. Ifaṣal. Tarjim hādhā hādhihi jumlah Hādhā rajulu tājirun wa rajulu ṭabībun. Hādhā rajulu tājirun wa rajulu ṭabībun. Hmm. Tarjim hādhī. Ini eh, pedagang laki-laki. Hmm? Dan itu eh, dokter laki-laki. <laughs> Naam. الترجمه مالا باسبها لكن يحتاج الى تهذيب ترجمه ياله ضروري sedikit di diperharus ah man yutarjim lana bil tarjamah as sahihah wal muhaddhabah anta al karim anta ya sahib ma sha Allah hadha ar rajul tajir wa dhalika ar rajul tabib Mobi ibun. Nah. Ini seorang anak laki, laki. Ini, ini seorang anak laki pedagang. Taib. Dan itu seorang anak laki, laki. Dan ini seorang. Laki laki. Dokter. Seorang doktor. Taib. Laya zat terjemah tajulah tahdid. Masih perlu sedikit beberapa di Ya, Syekh Muhammad mungkin antarjem. Taib. Assalamualaikum. Tada majulu tajirul. Wadhalika ar-rajulu tabibun. Ini adalah pedagang laki-laki dan itu adalah dokter laki-laki. Tayyib, terjemah mutsahab ya yani. Tayyib, labas, labas. Terjemahannya cukup sudah cukup. Hadzal rajulu laki-laki ini tajirun, seorang pedagang. Wadhalika ar-rajulu dan laki-laki itu tabibun, seorang dokter wahhكذا. Sah. Paham temen ya, akhwan? Sahih. Nah. Kadang terjemahan perlu diterjemahkan dengan makna, tidak per lafaz karena kadang penterjemahan secara lafaz akan membuat terjemahan eh, kalau tidak salah dipahami atau salah menerjemahkan. Maksudnya hadzal laki rajulu laki-laki ini tajirin seorang pedagang wa dzalika sambil menunjuk orang tertentu wa dzalika dan laki-laki itu seorang tabibun seorang dokter. Tayyib. Ahsanta ikhwan. Syukran ya, ya Ahmad Ridhwana ah Muhammad ya Abu Aika jazakumul khair. Ismu tajiri Mahmudun wasmu at Sa'idun. Ismu at-tajiri Mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Ah, mungkin kalimat ism bisa jadi kalimat jeridah. Tapi ism, mana ism ya kawan? Ismu. Nama. nama. Ismut tajiri, nama pedagang tersebut. Nama pedagang tersebut, Mahmudun. Siapa namanya ikhwan Mahmud. Wasmut Tabibi dan nama dokter tersebut kembali ke mana ini pedagang dan dokter ini ya kawan yang disebutkan di kalimat pertama Nawasil kita lanjutkan Ismut Tajiri Mahmudun Wasmut Tabibi Saidun nama pedagang tersebut adalah Mahmud dan nama dokter tersebut adalah Saidun. Terima ya kawan. نواعسل كي تلاجئكن نستنى هذا البيت للتجري وذلك البيت للطبيبي هذا البيت للتجري وذلك البيت للطبيبي من يترجم لنا هذه الجملة يا إخوان؟ فضيل يا أخي الكريم هذا البيت للتجري Madhalika Rumah ini milik pedagang itu. Hmm. Dan rumah yang itu miliknya Pak Dokter. rumah tersebut. Dan rumah tersebut miliknya Pak. Miliknya Pak Dokter. Dokter. Dokter siapa ya di sini? Dokter yang disebutkan di Kalimat pertama dan kalimat Mungkin. kedua Yang namanya siapa ya, Khan? Said. Said. Baik. Nah, santai ya, Fenton, ya, Khan? Nampak. Nah. Baitu al-tajiri amam al-masjidi Wabaitu al-tabibi khalfa al-madrasati Ma'akum al-kitab? Ati al-kitab Hada al-aina wassalna Baitu al-tajiri amam al-masjidi Wabaitu al-tabibi khalfa al-madrasati Ah, mana yutarjim lana hadha? Ghayr Ah Selain Ah Mana yutarjim lana hadha? Saya mahu mencoba ada masalah no. Lu kata mukhti yang labah saya Baitul tajiri Amam al-masjidi Wa baitul tabibi Khalfa al-madrasati Rumah pedagang itu Di depan masjid Amam al-amama di Di depan Dan rumah dokter itu Di belakang sekolah Di belakang sekolah Khalfa di belakang al-madrasah Sekolah Antum lihat Baitu Mana baitu ya khuan Rumah, rumah. baytul tajiri, rumah pedagang itu, nama masjid di depan, masjid, wabaytul tabibi, dan rumah dokter tersebut, dokter siapa yang disebutkan di sini ikhwan? Yang sudah tiga kali disebutkan, namanya siapa? Sa'idun, id. Sa khalfal Madrasati di belakang sekolah, santai akhir kirim. Terusul, kita lanjutkan. La budan tafam hadhan nas ya khuan jahidin. Antum pahamir lu nas ini. Karena baada hadhan nas. Setelah kita baca bacaan ini. Intana ba'adho ala asilah. Ada beberapa soal-soal yang berkaitan dengan nas yang kita baca. Maka dipahami. Maka tolong dipahami. Baik. Liman hadhi sayyaratu. Waliman tilka. Liman hadhihi as-sayyaratu wa tilka. Ah, mani terjemahannya? Fadliyahul Karim, masyaallah. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Untuk siapa mobil ini dan untuk siapa yang itu? Baik, eh, lam هنا, lam di sini lam eh kepemilikan. Lam al-milkiyah, kepunyaan siapa? Al Kepunyian siapa? Kepunyian... Punya siapa mobil ini? Dan punya siapa? Yang itu. Yang itu di sini tentu adalah as-sayyarah. Tidak disebutkan dua kali karena sudah maklum. Sudah diketahui. bahwasanya yang ini maksud adalah as-sayyarah. Liman milik siapa hadihis-sayyarah mobil ini? Waliman tilka dan milik siapa itu? Jawabannya, hadihis-sayyaratu liptabibi watilka liptajiri. Hmm, mana itu terjimannya, ya kawan? ada dalam terjemah qab anta ya muhammad fadhal Sheikh? hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa lit mobil ini punya seorang dokter dan mobil itu punya seorang pedagang baik ahsant hadhihi sayyara jawabannya ketika ditunjuk mobil siapa yang mobil siapa itu jawabannya hadhihi sayyara mobil ini lit-tabibi milik Sang? Dokter. sang dokter, Yang sudah berapa kali disebutkan sudah hampir 3 4 kali disebutkan. Namanya siapa ya, Khan? Dokter di sini? Saidun. Id. Sa Saidun wakilka dan itu dan mobil yang itu maksudnya litajimirik, mirik siapa? Pedagang. Mirik sang pedagang. pedagang. Siapa nama tajir huna? Mahmudun. Hasan tayah Syekh ya, Muhammad. Taib هذه السياره alakhir. هذه السياره" min al-yabani wa tilka min Amerika jadi harihi sayyaratun min al-yabani harihi sayyara mobil ini min al-yabani dari Jepang, Jepang. wa tilka dan mobil itu min Amerika dari Amerika antum lihat di sini siapa yang mobil siapa yang dari Jepang di sini ikhwan Tobi. Tobi. Hmm. Mobilnya Tobi memang dari Jepang. Adapun mobil uh, sang pedagang ini dari Amerika. Dari Amerika. Santum. Hadhihi sayyaratu min al-yabani wa tilka min amrika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari <coughs> Amerika. Ah, santum. Taib. Wa bihadhan intahayna. Fahim tum, ikhwan? Tambah ya. insyaallah yang ikhwan studio? Fahim. Fahim. Insyaallah. La haya'a fi ta'allum, ikhwan. Ya tidak, ya. tidak ada tidak boleh rasa malu dalam belajar ditekankan sekali dua hal yang paling e, menjadi penghalang seseorang itu mendapatkan hidayah ilmu yang pertama adalah al-hayat rasa malu malu bertanya malu bertanya ini madhumum ya ikhwan, tercela tapi kalau malu yang lain maka ini mahmud Tapi kalau dalam belajar tidak boleh antum malu merasa tidak paham maka segera tanya dan yang kedua hal yang kedua yang bisa menghalangi e, hidayahul ilm adalah rasa sombong rasa sombong maka kedua hal ini eh, hendaknya dijauhi oleh setiap penuntut ilmu malu dan sombong taib alaanat alaanakojama'atan sana kita sama-sama baca ya ikhwan intabi ikhwan unzur ila kitab wastaami' tsumma karir unzur ila kitab wastaami' tsumma karir wa manasumma karir kemudian kita sama-sama ikuti deh طيب هذا الرجل تاجر هذا الرجل تاجر. وذلك وذلك الرجل, طبيب. وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود اسم التاجر محمود. واسم الطبيب سعيد, واسم الطبيب سعيد. هذا البيت للتاجر هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب وذلك البيت للطبيب sambil dipahami maknanya ya fulan sambil dipahami maknanya baitut tajiri amama masjid baitut tajiri amama al masjid وبيت الطبيب خلف, خلف المدرسة. لمن هذه السيارة؟, لمن هذه السيارة؟ ولمن, تلك؟ ولمن تلك؟ أنا وعيد. لمن, لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر وتلك للتاجر هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر طيب هذه السيارة من الياباني هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. وتلك من أمريكا هذه السيارة من الياباني. هذه السيارة من الياباني وتلك من أمريكا. وتلك, وتلك من أمريكا. طيب الآن نريد بعض الأخوة يقرأ. فضلك يا أخي الكريم. هذا الرجل تاجر. Wadhalikal okay, wajuru tabibun Terjemah ya, di akhir kiri <guluh> Terjemah Laki-laki ini Laki-laki ini seorang pedagang Dan laki-laki yang itu seorang dokter <tuh -tuh. tuh -tuh> nah, Ismud Tajiri mahmudun Wasmud tabibi sa'idun Nama seorang pedagang itu adalah Mahmud no. Dan nama seorang dokter itu adalah sa'id jadi, mister. هذا البيت للتجري، و ذلك البيت للطبيب. Nah. Rumah ini milik pak pedagang. Milik sa milik sang pedagang. Milik sa sang pedagang. Naam. Dan hmm. rumah yang itu miliknya pak doktor. Ah, Sana barokallahu fiqom. Taib yakfi, jaza kalauhir. Ala akhar, mana yakra? Taib. Fadzal. Fadzal yakfir kerim. Mana urinan yakra? Fadzal yakra. Ba mana? Fadzal. Baitut Tajiri Amam Al-Masjidi Naam Wabaitut Tabibi Khulfal muda, mad, mad, Madrasati Sekali lagi, akhirnya, ya wabaitut Tabibi Wabaitut Tabibi Khulfal Madrasati Jaiyidi Rumah pedagang Sah, sah, sahib Istambil, teruskan, betul Rumah pedagang itu di depan masjid ah, dan rumah dokter itu di belakang sekolah ah, santai ibar kok stemir liman hadis saya rotu waliman tilka sekali lagi akhir sinnya diperjelas liman liman hadis saya sin biasa sah sah liman hadis saya rotu waliman tilka nah terjem milik siapa ini Hmm. Milik siapa mobil ini? Milik siapa mobil ini? Nah. Dan dan milik siapa itu? 6. Nah. Hadhihi nah. sayyaratu lit-tabibi wa tilka tajiri Terjem? Mobil ini milik dokter. Milik sang dokter. Milik sang dokter dan itu milik sang pedagang. Nah, sant. Alakhir Hadhihi sayyaratu Isinnya antum perjelas hadhihi hadhihi sayyaratu I'nya ditasdid hadhihi sayyaratu hadhihi sayyaratu nah. min yabani minal yabani minal yabani Naam wa min Amerika Min min Amerika min Amerika Ahsan ya Fi Mobil ini dari itu kan. Dan mobil itu dari Amerika. Tayyib, ahsant. Tayyib, nuridu menurutu... ithnaini. Nuridu ithnaini. Man man <todat> yeah. yaqra? Qira'a isya. Fadl, fadl ya khair Karim. Naam. Min dari dari pertama, dari awal. Hadha <todat> ar-rajulu tajirun <todat> wa dhalikal rajulu tabibun. Ma a'id marrana akhra al-qira'a ya akhi, cuba anda ulang sekali lagi. Hadha ar-rajulu tajirun. Raja. Ait hadha ar-rajulu hadha ar-rajulu tajirun nah. wa dhalika ar-rajulu tabibun wa dhalika ar-rajulu wa dhalika ar-rajulu tabibun ahsantu terjemh ini seorang laki-laki pedagang pedagang Afwan ini laki-laki ini seorang pedagang laki-laki ini seorang pedagang baik dan laki-laki itu seorang dokter. Ahsan, Istamir. Ismut Tajiri Mahmudun. Wasmut Tabibi Sa'idun. Nah. Pedagang ini bernama Mahmud. Nama pedagang itu. Nama pedagang itu Mahmud. Nah. Dan nama dokter itu Sa'id. Ahsan. Hada al-Baitul Ta'jiri, wadalik al-Baitul Tabibiy. Al Tabibiy. Al Tabibiy. Ah, nya tidak panjang? Al Tabibiy. Al Tabibiy. Nah sant. Ini rumahnya, ini rumahnya seorang pedagang. Nam. Dan itu rumahnya seorang dokter Ah sant. Baitut tajiri amama Yakfi yaqfi ya Tayb yaqfi cukup Naam. Disegalah khair. Tayb. Tayb para imamnya qira'. Fadhal ya imam. Baitut tajiri amamal masjid. Naam. baitut tabibi kolpal madrasati. Madrasati. Madrasati. madrasati. Hasan. Rumah pedagang rumah pedagang itu di depan masjid Hasan nah, dan rumah dokter di belakang sekolah. Taib. Istamel. Liman halihis as-sayyaratu wa tilka? Punya siapa? Kendaraan ini. Sah, eh? sah. Milik siapa mobil ini? Punya siapa mobil ini? Dan dan punya siapa yang itu? Naam. هذه السياره هذه هذه السياره هذه السياره للطبيب وتلك للتاجر طيب ini kendaraan ini mobil ini mobil milik dok, milik dokter nah. yang yang itu dan itu punya pedagang ahsan Caid. Alakhir. Hadis saya rotu minel yab minel yabani. Watilka min Amerika. Nah. Eh, kendaraan, mobil ini dari Jepang. Nah. Dan itu dan mobil itu dari Amerika. Ah, Santa Warkah Allahfir. Nafsa al-muziyal dan bagi para penonton yang menyimak kajian kita malam ini yang Antum bisa bergabung interaktif di line telepon 0218236543 Dan kita angkat penumpang pertama Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umu di mana? Umu Indah di Peldi Di Komplek Pelni Auri nah, Ahlan, silakan Umu siapa tadi? Umu Indah Umu Indah uh, Makil ma kita pada bukunya ibu? Ma di, Ustaz. sedih. Ma'indi, masalah. Adi, masalah. Hatihi rojulun tajirun. Aa, uh, aib sekali lagi. Hajar rojulu. Hajar rojulu tajirun. Tep, ta kalau ta ta lau kak. Lao main daki kita. Beranak-anak kerawanti terstamiain. Anak, kalau ibu nggak boleh punya bukunya, saya baca kan. Terstamiain semua sendiri. Hajar rojulu tajirun. هذا الرجل تاجر نعم وذلك الرجل طبيب وذلك رجل طبيب وذالك الرجل وذالك رجل طبيب نعم اسم التاجر محمودن اسم التاجر محمودن اسم التاجر محمودن Ismut Tajiri Mahmudun. Ma'am. <tas> nah, Wasmut Tabibi Sa'idun. Wasmut Tabibu Sa'idun. Wasmut Tabibi. Wasmut Tabibi Sa'idun. San Sini tidak panjang. Sa'idun. Sa'idun. La' Sa'i. Sa'idun. Sa Ahsan. Ma'am. Nah. Nah. Ma'am. Nah. Ha'adhal baytu littajiri. هذا البيت لطاجري. وذلك البيت للطبيب. وذالك الطبيب. آه. وذالك البيت. هذا. البيت للطبيب. اه بيت التاجر أمام المسجد. بيت تاجري أمام المسجد. وبيت الطبيب خلف المدرسة. وبيت الطبيب خلف المدرسة دي. خلف المدرسة دي. ما معنى خلف؟ بل كان. أحسن. لمن هذه السيارة؟ لمن هذه السيارة؟ سيارة؟ سيارة؟ ولمن تلك؟ ولمن تلك؟ نعم. هذه السيارة للطبيب. هذه السياره لطببي وتلك للتاجر وتلك للتاجر نعم هذه السياره هذه السياره من, اليا... من اليابان نعم من اليابان من اليابان نعم وتلك من امريكا Uh, wa tilaka min amrikiyyi boleh usad la la, Amri la la min amrikiyyi la la min amrika oh, amrikiyyi makanya ada situ ya ya artinya persebatan itu kalau amrikiy artinya orang amerika oh. ini negaranya amerika eh oh. baik syukran jazakallahu khair Ya, iya, wa assalamualaikum Ustam wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Um Indah dan salam untuk keluarga semua di Komplek Pelni ya. Baik, kita lanjutkan kembali bagi para pendengar yang lain di 8236543, antum bisa membaca nas atau tersangka 8 ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Um di mana? Dengan Umu Afi Sena di Rawalumpur. Rawalumpur. Umu siapa? Umu Afi Sena. Ah, iya, silakan. Orang tua al-hilal ini. Asyarakat. <laughs> nah. Umu Afi Sena ikra, fadwal ikrai. Iya. Dibaca, silakan. Hadar rojulu tahirun. Nah. Wadar karrojulu tabibun. Nah. Nah. Laki-laki eh, nah. nah. ini adalah pedagang. Nah. Dan laki Laki itu adalah dokter Ah, sant Teruskan, silahkan Ismut Tajiri Mahmudun Ismut Tabibi Sa'idun Nama pedagang itu Mahmud nah. Dan nama dokter itu Sa'id Ah, sant Nah, istimewa Hadal baytu Tajiri Udhalikal baytu klit Tabibi Nah, Rumah uh, rumah ini hmm. kepunyaan pedagang Naam. dan rumah itu kepunyaan dokter. Jaaid. <tuh> Naam. <tuh tajiri amama al-masjidi wa baitut tabibi halfa al-madrasati. Muntaz. Naam. Terjem, terjemih. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Masya Allah, Tayib, istamiri. Liman hadi hisaya rotu waliman tilka kepunyaan siapa kendaraan ini dan kepunyaan siapa itu hadi hisaya rotu litobi di watilka litajiri. Jaid. Kendaraan ini kepunyaan doktor nah. dan itu kepunyaan pedagang. Ah Santi Jaid. استمع لي هذه السياره من اليابان وهذه وتلك من امريكا امين kendaraan ini dari Jepang Naam. dan itu dari Amerika ah santai barakallahu feekum syukran jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayp kita terima kembali bagi para pendengar yang lain. Silakan Ikhwan juga kita tunggu. Diharapkan Ikhwan. Ya, ya hubungi di 8236543 bagi Ikhwan yang ingin dan berniat belajar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Rohmatullahi wa Iya dengan umu siapa di mana? Dengan umu Anissa Ustaz. Di mana Di Bekasi. Bekasi tayp. Umu Anissa ada bukunya? Nal Ustaz. Tayp ikhraqi dan tidak perlu terjemahkan lagi umu. Oh, dibaca saja. Dibaca saja. Uh, Haha, zahrajulu tajirun, wazalikah zahrajulu pobiun. Mana tajirun? Tajirun pedagang. Pobiun? Pobiun seorang doktor. Mahsant, istemari. Ismut tajiri Mahmudun, wismut pobi bi Sa'idun. Nah. Haha, zahal baitu lip tajiri, wazalikah baitu lip pobi bi. Nah, mahsant. Baitu tajiri amal masjidu. Wah baiut tabibih khalaf al mabrortah. Naa, mantaz. Leman hadhih siyaratu, waliman tilka. Naa. Hadhih siyaratu. Aid, aid amunisa. Sekali lagi. Leman hadhih siyaratu. Setelahnya, setelahnya. Hadhih siyaratu li tabibih. Naa. Watilka li tajiri. هذه السياره من اليابان نعم وتلك من امريكا طيب ummu ni sa apa makna amama masjid di depan masjid wa ma makna di belakang sekolah ah santai barakallahu fikum syukran jazakallahu khair makasih ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita terima satu perempuan kembali di 8236543 ada sisa min pelajaran ke 8 ya kita angkat asalamualaikum Waalaikumsalam Ahlan, dengan siapa pak, di mana? Abu Isha Abu Isha Abu Isha Di mana? Di Karang Oh, di Karang, baik Masya Allah Fibahaluk Abu Isha Alhamdulillah, Masya Allah Ma'akil kitab, Abu Isha Ma'indik Isha Ma'indik Hadih musyillah Istari yawran Insya Allah, Insya Allah Baik, ikra Istanik, silmakarir Ana akra Anta Tak Ana akribu, Yesad Apa taktub? Baik, fadol Ikra ma taktub ada rajulu tajiri, tajirun, tajirun. Nama. Ada rajulu, ada rajulu, ada rajulu tajirun. Tapi pelabas. Wadalika rajulu tabibun, tabibun, tabibun. Nama. Ismut tajiri Mahmudun. Nama. Watmut tabibun Sa'idun. Nama. Ada al baitul تاجير لتاجيري جيد. وذلك بيت لتابيبي. هذا alif lam di albeit. وذلك البيت. وذلك البيت لتابيبي. أحسن. بيت التاجري أنما مسجدي. نعم. وبيت تابيبي خلف مدرسة تي. مدرسة مدرسة جيد. Maana al-masjid ama ayna ba'isa? Eh uh, di depan. Di depan mana? Al-masjid. Tayyib wa al madrasah Di belakang. Di belakang. Tayyib basah. Stamir. Hadhihi sayyarat liman? Liman sayyaratu? Liman hadhihi as-sayyaratu? Liman tayyaratu? Liman hadhihi sayyaratu sayaratu... wa liman tilka? Naam. Ini adalah sejata untuk mencari dan itu adalah untuk mencari Ah, sant Ini adalah sejata Ada sejata untuk mencari Ini adalah sejata dari japan dari japan dari japan dan itu adalah Amerika Wa tilka min Amerika Ah Santa, Jazakallah khair ya Aba Isa Jazakallah khair Ayat. Ayat. Ayat. Ada pertanyaan, Seth Silahkan, takut Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat uh, Kita akan angkat dari beberapa pendengar sayap. Yang pertama <coughs> Apa arti kata Al-Faslu, Seth? Al-Faslu Al-Faslu Ma mana Al-Faslu, Ya Kwan? Kelas Ahsantum, Masya Allah <tuh> Tayib, soal akhir. Ada soal lagi yang lain? Majud, majud. Tayib, Ustaz. Ustaz, apakah Amerika tidak dibaca majlur? Kan ada huruf jerni itu min. Lah, <tuh> lah. La. Jadi Ameriki. Lah, permasalahannya kerana ini adalah nama satu negara. Ada beberapa nama negara yang memang tidak bisa di majlur. Ini sebagai langkah awal sebelum masuk babnya, ini ada babnya khusus. Tapi untuk Amerika dan juga beberapa nama negara lain ada beberapa negara yang tidak bisa dimajrur walaupun ada harf jar-nya. Wallahu a'lam. Baik. Rasanya selanjutnya mengapa kalimat seperti ar-rajulu tajirun? Ar-rajulu tajirun, tidak ar-rajulu tajirin. Ar-rajulu tajirin. Nah, ya. baik, ya ikhwan. Ana tanya sama ikhwan semua. Kapan suatu isim Bisa majur, Baik Kapan satu isim diberikan tanda majurur? Tanda kasroh. Kapan? Idolfa jis. Pertama yang kita pelajari, sudah kita pelajari. Pertama didahului oleh jika didahului oleh harful, harful jar. jar. Jika didahului oleh harful jar, ala Min fi dan seterusnya maka dia setelah itu isim setelah itu harus majurur. Kemudian sebab kedua yang kita sudah pelajari, idol. Kalimat itu kalimat penisbatan. Ia boleh sah. Kalimat penisbatan. Alatnya sama antum. Kalimat Tajirun di sini. Apakah idahwi oleh Harbujar? Nah, tidak. tidak. Maka tidak menghasil. Apakah dia ar-rajulu tajirun itu kalimat ya Bafak? Nah. Bukan. Maka tidak ada sama sekali sebab dia harus majirur. Maka tajirun bacaannya. Wallahu a'lam. Baik. Kembali dari pesan singkas. Uh, Ustaz. Kalau mau belajar bahasa Arab yang pertama dimulai. Muhaddasah dulu atau dan saraf terlebih dahulu. Anda belajar... Ketiga-tiganya sekaligus akan tetapi perkembangannya lambat dari Razak, Abu Abdur Baik. Sepertinya perlu di, diketahui dulu apa tujuan akhir Antum ingin belajar bahasa Arab ini. Jika tujuan akhir daripada pelajaran bahasa Arab ini adalah agar Antum memiliki kemampuan yang eh, para ulama bahasa mengatakan ada empat kemampuan bahasa yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang ingin belajar bahasa yaitu menulis, mendengar, membaca, dan berbicara jika antem, tujuan untuk belajar bahasa adalah mengambil empat-empatnya ingin meliputi semua kemampuan bahasa itu maka harus dimulai dengan manhaj yang benar dan insya Allah buku yang kita pegang ini merupakan eh, buku yang tepat untuk arah ke sana kalau antum cuma sekitar untuk untuk membaca, maka tidak masalah kalau antum nahu wasor. Tapi semuanya akan kembali tergantung daripada banyaknya mufradat banyaknya kosa kata yang antum miliki. Jadi mau tidak mau harus dimulai dengan pe, pe, apa namanya, pembanyakan atau memperbanyak kosa kata. Semuanya begitu ujungnya. Mau membaca nahu wasor atau belajar yang nanti kemampuannya empat tadi kita sebutkan, maka semuanya dimulai dengan perbanyak kosa kata. Wallah, Wallah. Yang terakhir. Setapa dari Abu Ihsan di Bogor, apa yang diucapkan ketika menjawab Jazakallah Khair. Jazakallah Khair, bisa kembali Jazakallah Khair atau Iya Wa Iyaka. Baik, kita masuk ke tamarinu. Nalain ada khulfi tamarin. Sekarang kita masuk ke tamarinu latihan-latihan. Beberapa ikhwan dan akhwat tadi yang menelefon sepertinya belum punya buku. Dan ini uh, segera ada Abu Ihsan tadi lalu ada Umu siapa Umu Indah juga belum punya bukunya. Agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, maka ana minta segera untuk memiliki buku tersebut. Bisa juga dengan ambil dari download dengan dari internet mungkin banyak gratis. Baik. Dan bisa di lewat website Roja, uh, sedia, uh, sediakan di website Roja, bisa untuk ambil secara gratis. Baik. Alaan ajib 'an al-as'ilatil atiyah. <coughs> ajib 'an al-as'ilatil atiyah. Mana ajib? Jawablah. Ajib fi'lu amrin katakan ja perintah dari ajaba yujibu ajib jawablah anil as'ilah dari soal-soal al-atiyah berikut jawablah dari soal-soal berikut Jadi di sini apa yang diminta ya akhwan? Mal matlub huna apa yang diminta dari sini? jawab, jawab. Diminta untuk menjawab soal-soal yang e, akan disediakan di sini. Dan soal-soalnya antum kalau antum perhatikan Soal-soalnya adalah e, seputar nas yang baru saja kita baca Maka jika antum paham nas yang kita baca Insya Allah soal-soal ini akan mudah bagi antum insya Allah Sekali lagi ini bukan soal bebas Bisa saja antum jawab benar, tidak Tapi ini soal ini Soal berkaitan dengan nas tidak dijawab dengan jawaban bebas kan Antum? Baik. Baik, wahid nomor wahid, lihat Antum nomor satu Wahidun. Man hadzal rajulu? Wa man dzalikal rajulu? Man hadzal rajulu? Wa man dzalikal rajulu? Nah, laburan ta pahamlah nas soal ya ikhwan. Karena paham soal, nescuali jawab. Nisul jawab. jawab. Antum harus faham dulu soalnya. Karena paham soal itu merupakan separuh daripada jawaban, setengah dari jawaban antum sudah dapatkan jika antum paham soalnya dan insyaallah jika setelah paham maka akan mudah untuk menjawabnya baik, berjumpa dulu ikhwan man, man yakara soal awal hadha oh, menikahi man hadhar wajulu wa man dhalikar wajulu nah, siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki yang itu siapa yang dimaksud sini? ajit Ya. هذا الرجل تاجر و ذلك الرجل طبيب. Ahsen teh. Iteh. Ithnan lah. Nombor dua sekarang. Man Mana cara soal sani? Siapa yang baca soal kedua? Antara yang bertertib. Nurir bertertib. Antara yang kiri-kiri. Tiada mengapa salah. Tiada mengapa. Ithnan. Ithnan. Ahsen. Mas mutajiri. Nah. Ma mana mas mutajiri? Ma. Mana ma? Siapa? Eh, apa, apa apa apa apa nama, nama seorang terangkan kalau terjemakan tentu yang benar adalah siapa nama benar. Man. Benar. Man. tapi kita tidak menggunakan man tapi menggunakan ma kenapa ya kawan Apa sebab kita menggunakan ma bukan man karena kembali kepada ismun kita menanyakan ismun dan ism itu menanyakan kata benda dan kata benda kita gunakan ma bukan man, man. Bukan Kita kita bukan tanyakan orangnya Tanyakan namanya Maka kita menggunakan ma Maka salah jika masih ada pembelajaran bahasa Arab Ia menggunakan man ismuka La yang benar Masmuka mas Atau masmut -ta ah, ya, tajiri Jawab iya Ismut mahmudun Ah sant Ismut mahmudun Ah sant It's not afwan eh, Salah asa Ismu <messimus> tabibi. Naam. Irfa ya akhi. Antum keraskan dikit suaranya. <messimus> ah, ah. Ismu tabibi. Ahsan. Ismu tabibi Sa'idun. Ismu tabibi. Sekali lagi ahlihin. Ismu tabibi tabibi Sa'idun. Sa'idun. Ahsan. Arba'a, ah, Ar anta ya imam. Tafadhal. Man aina mana Aina sayyaratul tabibi. Tabib. Min Aina. Apa ya, le ahi? Eh? Min Aina. Min Aina sayyaratul tabibi. Ma Mana Min Aina? Ma mana Min Aina? Hm. Ma mana Min Aina ya kwan? Antum dari mana? mana. Saya tabibi. Kendaraan. Kendaraan. sang sang dokter. Mobil doktor. Hmm. Dari mana mobil sandok terini? Aji piyaki. Aji saya waktu minat ya bani. Hmm. Doktor dari mana? Dari Yaban ban. Saya waktu tabib minat ya, Min -ya Sahih ya kawan? Sahih. Sahih ya kawan? Sahih. Sahih. Kita melihat di baris terakhir dan baris kedua sebelum terakhir. Di situ jawabannya. Min aina sayyaratut tabibi? Dari mana mobil sang dokter ini? Jawabannya? Lihat jawabannya, sayyaratut tabibi min al-yabani. Paham tidak, Imam? Sayyaratut tabibi min al-yabani. Mobil dokter itu dari Jepang. Hasan, kham akhir Ramadan, تفضل. Kham saya. Min aina sayyaratu tajiri nah. Sayyaratu tajiri Min Amerika Min Amerika Sayyaratu tajiri min Amerika Sipta Antai akhir kirim Sipta Nomor 6 Halaman 43 untuk cetakan terbaru Cetakan lama halaman 42 Aina bayitu tajiri <laughs> Bayitu tajiri Amam al-masjidi Aina baytul tajiri di mana rumah Pedagang tersebut jawabannya At-tajiru amam al-masjidi Di depan Masjid Ahsan tayyakhi Barakallah fi Al-akhir 7 Aina baytul tabibi Baytul tabibi khalfal madrasati Baytul tabibi khalfal madrasati Ahsan tayyak Barakallah fi Bait Naftah al-majali al-mustamik Baik, kita kembali buka kesempatan bagi para pendengar yang ingin mengikuti secara interaktif. malam. bisa menghubungi di malam. telepon malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa Selamat di mana? malam. Selamat di Selamat Baik, Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Baik, Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Awal. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat ومن ذلك الرجل نعم هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب احسن اثنان اثنان ما اسم التاجر اسم التاجر محمود احسن ثلاثة ما اسم التبيبي اسم التبيبي سعيد طيب, barak Allah fikum, syukra, jazakallah khair Salamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih. Di Umar, silakan di 8236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Salamualaikum. Dengan siapa umu di mana? Dengan umu Akmal di depot. Ya. Umu Akmal, lokum Arbaah, Hamsa Sita Akmal. Tepat Nomor berapa? Nomor empat. Arbaah umu Akmal. Oh Arbaah. Hmm. Min aina saya rotu tabibi. Hmm. Langsung diajik. Langsung dijawab. Langsung, langsung dijawab. Uh, saya ratu tabibi minalya bani. Minalya bani, ahsan. Ya, min aina saya ratu tajiri. Udhukur arraqam. Min fadziki, udhukuri arraqam. Sebutkan nomornya. Oh, khamsah. Nomor. Khamsah. Ya, sudah kita baca di kanak-kanak. Ya, sudah-sudah. Min aina saya ratu tajiri. Saya ratu tajiri. Min amri. Amerika Min Amerika masyaallah barakallahu feek. Tayeb 6 6 Aina baytu tajiri Baytu tajiri amama al-masjidi. Masyaallah. Tayeb 7 7 Aina baytu at-tabibi? Ah baytu at-tabibi hal qal madrasati. Naam mumtaz barakallahu feek. Shukran akhi. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Salaman ikhwan al-thaniyah. Baik hey, bagi para pendengar dan para ikhwan silakan di 8236543 kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhir di mana? Dengan Abu Ibrahim. Di mana Abu Ibrahim? Di Cilandesainda. Cilandesainda. Ya, mau nanya Ustaz. Ya. Yang kajian yang terakhir itu. Ya. Hadi tayyaratu min al-Yaban. Mas nah. tilka Min Amerika yang jawab pakai alif lam yang Amerika nggak pakai kerawasat atau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak yang nanya seharusnya bukan. Tapi pada beberapa negara ada yang memang memiliki alif lam, tapi ada juga beberapa negara yang tidak digunakan alif lam. Selamat malam. Sana sih orang belum tahu apa kerapa menggunakan alif lam dan ini mengapa tidak menggunakan alif lam. Insya Allah kita akan cari jawabannya. Tep selakan di belakang Abu Ibrahim tadi ya. Asalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Yes, dikecilkan radio monitornya Ummu atau agak jauh ini. ya. Iya, awal ana mau nanya. Silakan. Uh, ini uh, Liman hal di sayyara turli ya. ini. Termasuknya huruf-huruf jar asau asimah itu untuk atau milik. Ya mana umum, kalimat lamnya itu? Iya, li Iya ya, betul, lam itu di situ harful jar Artinya milik atau kepunyaan Oh gitu ya hmm, Terus mbak. yang kedua uh, uh, Al-Qamaru sama Al-Ardi al ardi al itu dinisbatkannya ke mu'annas atau mu'zakar ya Al-Qamar dan Al-Ard Al-Ard itu dalam Al-Quran Al-Karim Iya uh, Kalau kita lihat di surat Al-Syams Wal Qamari, ida talahha. Wal Qamari, ida talahha. Ha, di sini kembali ke Al Qamar. Dan ha di sini adalah Domir kata ganti untuk perempuan. Berarti menunjukkan Al Qamar di sini. Muannas. Al Ar, ada pun Al Ar. Muazzaqriyah Muannas ya kawan. Berada dalam Al Quranul karim Muannas. Di mana belinya umum? Muannas apa dalnya al ardh muannas enggak hafal eh ha? enggak hafal Tidak, tapi yakin muannas eh uh, ana mungkin suka belajar bahasa arab cuma enggak hafal dalilnya. dalam aku narga wal ardh wa ma sawaha berarti menunjukkan dia ya, muannas an al muannas al, mu al ardh baik terima kasih jazakallahu khair ya. iya disek gelenajer dan silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 bagi Anda yang ingin bertanya atau memberikan <tuh> nasihat atau menjawab pertanyaan. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhir di mana? Dengan ah, Umar di Cijantung. Di Cijantung. Baik. Baik, eh Umar, Antum punya bukunya? Punya, Ustaz. Tipe eh, nomor berapa tadi kita? Nomor 1. Kembali nomor awal lagi, nomor 1. Wahid. Wahidun. Naam. Man hadza wa man zalika rajulu? Naam. Hadza Tajirun Nah Wajalika al-rajul Tabibun Nah, asal Ismaili Nah Masmu Tajiri Ismu Tajiri Mahmoodun Nah Masmu Tabiabi Masmu Tabiabi Sa'idun Nah Keba'ah Nah Min aina sayyaratu tabibi Nah Sayyaratu tabibi Minal Yabani Nah خمسة, خمسة. نعم من أين سيّر السّتاجر نعم سيّر السّتاجر من أمريكا من أمريكا نعم من ستة, ستة. نعم أين بيت التّاجر بيت التّاجر أمام المسجد أمام المسجد أحسن الأخير صبع أين بيت الطبيبي Baik, pergi di خلف المدرسة. خلف Madrasati Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan dua kesempatan kembali bagi pada penengah di rumah di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Abu Hanif di Jati Mulya. Baik, Abu Hanif di Jati Mulya. Abu Hanif, silakan dibaca dari nomor 1. Wahid. Wahid. Naam. Manhaa' al-Rajulu, wa man dalik al-Rajulu, dalik al-Rajulu, ha haa' al-Rajulu, haa' al-Rajulu taajirun, taajirun, wa dalik al-Rajulu tabibun. Ah san, taip, isnan. Nama taajiri, nama. اسم الطبيب سعيد. جيدة. أربعة. أربعة. من أين سيارة الطبيب؟ سيارة الطبيب من اليابان. من اليابان. نعم. من أين سيارة التاجر؟ اذكر الرقم. خمسة. خمسة. خمسة. من أين سيارة التاجر؟ Sayyaratu al-tajiri min Ambiqa. Taib. Sita. Sita. Aina baytu al-tajiri? Baytu al-tajiri amam al-masjidi. Amam al-masjidi. Jajid. Sabah. Naam. Aina baytu al-tabibi? Baytu al-tabibi khalfa al-madrasati. Khalfa al-madrasati. Ah, sampaikan. Barakallah fika. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Wa kita beri satu penolpon kembali. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa, bapak di mana? Dengan Heru. Uh, Heru di mana? Di Sawangan. Sawangan. Sawangan Depok. Depok ya, ya. Depok. Ya, pak Heru ada bukunya pak? Ada. Silakan dibaca dari nomor satu pak. Latihannya, Soal-soal yang pertama. Wahid. Man hadar rajinu wa man zalika rajinu Naam Hadar rajinu tajiru wa zalika rajinu tabibu Tabibu, naam Isnan Isnan Masmud Tajiri Naam Ismud Tajiri Mahmudun Mahmudun, ahsan Salasa Salasa Masmud Tabibu Nang. Ismu At-Tabibi Sa'idun Ismu tabibi Sekali lagi Ismu At-Tabibi Sa'idun Ah Sant Arba Arba Man Aina Sayara tabibi Sekali lagi akhiru Min Aina Min Aina Sayara At-Tabibi Naam Sayara tabibi Min Al-Yaban Min Al-Yaban Ah Sant Khamsa Khamsa Min Aina Sayara At-Tagiri saya ratu tajiri min Amerika. Min Amerika. Sipta. Naam. Sipta. Aina bintu tajiri? Ah, sekali lagi, akhir. Baitu aw bintu? Baitu. Naam, bukan Aina, bintu. Aina bintu tajiri? Naam. Ia. jawab. Bintu tajiri amama. Bintu Bayi Tajiri sajiri amal mat jidi. Mana nak Rumah. Rumah. Ah sant terakhir. Ah, Sabah. Terakhir. Sabah. Aina bintu tabibi. Ya akhir kirim. Naya bintu, Bayi itu. <laughs> aina aina bayi itu tabibi. Nam. Bintu tabibi hafal madrasati rosati. Bayi tabibi. Khalfal Madarasati Ahsan tayyahi Warakallahu a'alaikum Jazakulahir Wa'alaikum Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustaz kita angkat dulu Sada ya pertanyaan dari pesan singkat Silakan. Baik bolehkah Afwan Bolehkah pertanyaan Mas Muttabibi Langsung dijawab dengan kata Sa'idun Bisa saja tidak masalah Mas Muttabibi Sa'idun Sudah benar Benar tidak masalah Baik hanya saja memang kita di sini, Anda latih antum untuk menjawab dengan jawaban yang... Sempurna. Sih. Lengkap dan sempurna. Tapi bukan berarti antara sejawaban singkat salah, tidak. Jawaban singkat benar. Baik. Ya, pertanyaan kembali, apakah perbedaan khalfa dan wara'ah Umar Abdullah di Cikarang? Khalfa dan wara'ah. Wallahualam. Anda tidak tahu bedanya antara khalfa dan wara'ah. Makananya sama, di belakang. Antara bedanya a'lam. Ya, Apa perbedaan kata pertanyaan? Liman hadihi sa'atu dan sa'atu man hadihi? Maknanya sama. Menanyakan milik siapa jam ini? Hanya saja satu hal furjarnya diletakkan di depan. E, had, had, had, adapun kata tunjuknya diletakkan di belakang. Pertanyaan kedua. Sama saja maknanya. Baik. Ya. Baik. Kita masuk ke ikhara waktub. Ini... Yang terakhir kita baca sebelum kita istirahat, temrin asani, latihan kedua, ikrah waktu, mana ikrah waktu, Biaqwan? Ya, baca, baca dan tulis. Tentulah, ya. insyaAllah kan di rumah? InsyaAllah. InsyaAllah tidak apa, insyaAllah iya. InsyaAllah iya. <laughs> bina huma. Bina huma. La la, lau la, jad bina huma. Taib. Taib minta antumnya aktif malam ini. Ikrah ya. Khe. Ini karena perintahnya baca maka antum membaca bukan ana yang baca. Min aina, dari mana kita mulai? Min nama Min Syekh. Min Syekh al-Kabir, تفضل. اقرا وقطب. نعم. 1. هذا الولد خالد. وذلك الولد محمود. وذلك محمد. ها؟ عايد وذلك الولد Wadalik al Walad Mahmud. Muhammad. Muhammad. Muhammad. Terjemah anta yaikh? Anak kecil ini? Nam. Ahmad. Tidak. Khalid. Khalid. Nam. Dan anak kecil itu Muhammad. Muhammad. Ahsanta. Warakul. Al Walad. Anak kecil. Sudah kita baca deh. Mufrad ini bukan mufrad baru. Alas ke dalam? Beras. Berak. Ithnan. Fadli yaikh kareem. Hadha ar-rajulu mudarrisun Hada, hadal, hadal Mudarrisun Hadha hadha hadha ar-rajulu Kenapa mudarrisun wa muhandisun ya akhi al Kenapa tidak majrur mudarrisin? Karena memang tidak ada penyebabnya, tidak ada penyebabnya harus membuat jadi majrur. Penyebabnya apa ikhwan ya, yang sudah kita belajar di satu karena idhori oleh harful jar. Kemudian jika dia masuk dalam kalimat idhafah. Nah ini bukan kalimat idhafah dan tidak ada harful jar di sini. Maka tidak dibaca majrur. Paham tidak ya, hi? Baik. Antum bisa terjemahkan kalimatnya? Coba antum, coba usahakan. Ism ini laki-laki. laki-laki ini. Laki-laki Mudaris. Uh, guru. Guru. Nah dan laki-laki itu mohon insinya In ah, santarauflah salasa fadl ya akhi salasa nعم hada hada alkitabun hada alkitabu jadidun nعم wadzalikal kitabu qadimun ahsanta terjemah ya akhi buku ini baru. baru dan buku itu lama lama ahsanta ya akhi Arbaan saya Imam. Arbaan. Hari siyaratu sayyaratu Aliin. Li Aliin. Li Aliin. Nam. Muatilka? Muatilka li Khalidin. -khalidin. Li Khalidin. Muatilka? Muatilka li Khalidin. Eh, kenapa Aliin wa Khalidin ikhwan? Kenapa majur? Ada Lam. -nya. Ada Lam. Lam harful. Jar. Maka dia majur. Terjemahkan ya Imam, antum bisa terjemahkan? Dicoba. Kendaraan ini mobil. Mobil ini li milik Ali. Naam. Dan itu milik Khalid Khalid Khalidah, Sadt barakallahu fik. Khamsah, waqala Syekh Ramadan. 5. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Naam. Pintu ini terbuka. Nah. Dan pintu itu tertutup. Hasan, ah, barakallahu fikum. Siapa antaya ya Akhil ya Karim? 6. Nah. Liman hadhihi as-sa'ah hiya li Abbasin Naam. Kepunyaan siapa jam ini? Nah. Ini kepunyaa punya Abbas. Taib, ini milik... jam ini punya Abbas. Hasan. Ah, Kenapa li Abbasin, majrur Abbasin bukan Abbasun?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 Rumah itu milik mudaris, milik guru. Milik guru. Dia di sini, mana mana dia, ya, kawan? Dia. Dia. Kembali ke siapa dia ini? Siapa yang maksud dengan dia di sini? Tabib. Bait. Bait. Baitun. Kembali ke rumah. Naam. Bahasaan. Samania, Fadal Yakhir-Karim. Samania. Ahadihid darrojatul ibn al-Muaddini? Naam. Apakah... Sepeda motor ini kepunyaan anaknya Pak Muazin itu? Naam. Hmm. Uh, ad sepeda sepeda. Apakah sepeda ini milik anaknya Pak Muazin? Uh, anaknya, anak laki-lakinya. -laki anak laki-laki Muazin, tukang azan. Naam. Tukang azan. Naam. Iya. Na iya. <tap> ini gas dikit ini. Coba untuk berarti. Ahadzihi ad-darraja tu, apakah sepeda ini? Labuni milik anak laki-laki al-muadzin? Seorang muadzin. Jawabannya? Naam. Na ya. Santai ya. Tugas Tis'ah. Man hadal waladi. Ah? Kenapa waladi, ya, kiri? Ada harpur jar di situ? Harpur jar. Hah? Harpur jar. Ma aina harpur Di mana harpur jar-nya? Man. Ah? Yeah, yeah. Al fil <coughs> <laughs> man. Ha? Fi al-hawa ala nah, allahu, ha? Nisa fi kitab Man hadal waladun. Ha? Ha? Sekali lagi, ya, kiri. Man? Man <sup> hadal waladun. Disipari air flam. Al-waladu. Al-waladu, na'am wa huwa talib talibun wa talibun min as-sini min sini fil qadim min iraq ah dicetakan nama? cetakan nama al-iraq min min al-iraqi nعم min as-sini dicetakan baru min sini dari Cina. dari china coba terjemahkan tadi terjemah siapa anak kecil ini nعم dia dia murid dari Cina. Dari Cina. Kawacatakan lama? Dari Irak. Dari Irak. Ahsan ta'ashara ya akhi. Ya Farihin, angkat suara gaya Farihin, hasta yasma' al mustami' fil bayt. Isyara. Isyara. Antum angkat suara antum Farihin. Biar terdengar dengan di radio. Ashara. Ashara. Bismillahirrahmanirrahim. Adalika baytu jadidun Naam La Khoadimun jiddan Khoadimun jiddan Terjem Apakah itu rumah baru? Hmm. Apakah rumah itu baru? baru. Jawabannya La, nah, bukan Tidak, nah Dia rumah oh. Dia lama sekali Dia rumah yang, yang lama sudah lama sekali Khoadimun jiddan Jiddan di sini menunjukkan sudah lama sekali. Hmm. Ahada Ashar, Ya Imam. Ahada Ashar, Sebelas. Ah Ahada Asyar. Nah. Hadis sayyaratu bin al-Yabani. Watilka. Min. Suisro. Suisro. Suisro. Suisro. Suisro. Suisro. Suisro. Min. Amerika. Min. Min. terbaru Min. Amerika. Min. Ini kalimat seperti lebih mudah daripada Suisro. Tiba-tiba eh muncul kadimatbar Swiss. Mana Swiss? Swiss. Swiss, Dari Swiss, dari Sweden. Sweden, Sweden. Swiss, Sweden. Baik. Perjalanan cuma tajam akhirat. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Swiss Tait. 12 Alakhir ya Sheikh Ramadan. 12. Hadha sikinu min Almania. Hotel kalau mila aku tu minyak kaltra, minyak kaltra. Nah, pisau ini dari Jerman dan uh, sendok, it, sendok itu dari Ingkat. Mana Ingkatar? Inggris. Ispuminasma Inggris. Madinah Inggris. Inggris. Inggris. Inggris. Inggris. Inggris. Ya. Ada beberapa nama untuk, untuk, untuk, untuk Inggris dan di sini dia menggunakan Ingkatara. Nah. Nah, dalam buku lain, Britani, Britani, British, Inggris. Ah, santai, barakahlah uh, sih. Tep. Sepertinya kita cukupkan dulu. Insyaallah kita akan berikan peluang bagi para mustamit pada kesempatan yang akan datang untuk membaca latihan ini.